Я хотіла неможливого, спокою і його. Знала, що так не могло бути, але разом з тим найдужче хотіла змінити, бодай, якусь дрібницю в своєму житті. Надії на зміни чомусь пов'язувалися із рожевим квитком на варну. Ілюзія того, що зміна місця внесе зміни у суть життя, тримала мене, як на прив'язі. Завтра в досвіта коли зійде сонце, і ще спорога, порога скажу йому правду, що я хочу змін, що не можу більше його так чекати, навіть космонавти мають зв'язок із землею, а він же не в космосі і не на дні океану, що його жарти дратують і не відволікають від проблем, що не хочу любові, а хочу певності, певності, стабільності, як сказав би наш президент. Ось що я скажу йому завтра, Щойно він переступить поріг квартири. Боже праведний, за що ти позбавив мене ясного розуму? Чим я так завинила перед тобою, що ти робиш із мене на старості посміховисько? Мені 45 років, я маю роботу, квартиру, діти мої живуть у столиці, у мене гарна репутація. Але я не винна, що вдова, що розбита життям, і що не можу бути вдовою до смерти. Може, була б нею, коли б не отой фатальний розмін квартири після чоловікової смерти, що обернувся для мене землетрусом. Тепер я розумію, чому він виявився таким великодушним і доплатив мені навіть більше, ніж насправді коштувала квартира. Корида – ось справжня величина доплати за чешку поліпшення планування. Він хоче мене перейнакшити». Він хоче привчити до себе такого, яким є насправді. Але це все одно, що в перелицьованій сукні намагатися бути приймою. Подеколи я його розумію, але ще більше люблю. А коли чую, що люблю, тоді не розумію нічого. Коли йому буде, бодай, сорок, він подивиться на життя по-іншому. Втім, чоловіки його складу живуть, як на мінному полі. Чим більше небезпеки, тим більше пригоди й авантюр. Та мені страшно мого віку. Соромно цієї шаленої пристрасти, яку ми розпалюємо одне в одному. Я так не навчена. Я боюся стати смішною. Мені треба думати про майбутніх онуків і клімакс. А я, як дівчинка, плачу в подушку, коли він каже – за півгодини, а з'являється за місяць. Не можу йому дорікати, але й не можу чекати, поки черга дійде до мене. У нього, напевно, гаремді вулиць, молодих, тонкошиїх і товстошкірих. А в мене він один, і його рука на моїй долоні перекреслює всю мою дотеперішню статечність. Я повинна ховатися з ним і ховати його від світу. Мене б засміяв останній алкоголік, коли б я призналася, що люблю чоловіка на п'ять років старшого від свого сина. Кара Божа упала на мене за якісь гріхи і зробила наймечкою свого ж серця. Я нещасна хочу врятуватися від цього сорому у Варні. Чи може я хочу втопитися біля берегів Варни і звільнити себе від сорому? Так, треба щось робити, спекти якісь крендлики, Зварити червоний борщ, прибрати з підлоги одяг, стерти пилюку, щоб зустріти його вранці по-людськи. Ніколи не зустрічала його по-людськи. Ні, правильніше б сказати по-домашньому, а не по-людськи. Бо він падав на мене яструбом, але я ніколи не знала, коли точно яструб звалиться на мою голову. Вичищений до від'їзду холодильник з надрізаним кавуном, банкою рибних консервів, трьома яйцями, пакетиком кетчупу і двома брикетами Галіна Бланка не викликав жодного ентузіазму. Я слухала, як б'ється моє серце. Треба зробити кардіограму. У здорової людини серце так битися не може. Але я буду мертвою, коли не чутиму, як б'ється серце. Хай б'ється, як йому хочеться. До ранку довго. Можна робити що завгодно. Полежати у ванні. Ось так. Жменька морської солі з запахом бузку на цей раз чомусь викликає мало не алергію. Не заспокоює і літеплий душ. Крізь відчинені у коридор двері ванни добре бачу себе у великому настінному дзеркалі. Снаріч схуднути настільки, щоб виглядати котроїсь із його дівулиць, я не можу. Та, мабуть, і не варто. Але підправити колір обличчя? Це ж можна. Можна. Серце чи печінка, чи що там іще постійно нагадує про себе. Не заважають же дбати про колір шкіри. Не заважають. Де моє улюблене дитяче молочко? Ось воно в синьому тюбику, воно приємно заспокоює шкіру, а пахне, як лише нікому нюхати. Так, у цій масті з білої глини з медом я схожу на індуску, а може на хіврю з бабусиного села. Але все одно тілові легко і якось лоскітно. Можна лежати у темряві і думати про своє життя-буття, чекаючи до ранку тих, Завжди варварських, двічі по два дзвінків у двері. Сміх та й годі. Хотіла би підправити свої вади, так нічого підправляти. Усе вже підправлено природою і віком. Не втрутися. Залишається хіба що шукати відповідну оправу. А яка вже оправа? Хіба мережевна нічна сорочка? Мерехтіння свічки і телехвина. Кажуть, я стала дивною. Он, де на роботі шепталися, що записалася, мовляв, до покаїнців-сектантів. Та перед ким ще більше каєтеся, ніж перед холодною нічною подушкою? Чи он перед тим глухим настінним дзеркалом, яке як не збреше, то покаже правду точніше, ніж годинник часу у Грінвічі? Ясна річ, дивна, бо мовчу, бо не плачу ні перед ким, не скаржуся. Лише терплю, сіпивши зуби, як від болю».